И никога, никога се направи аржентинец. Това разбира се е цитат. А, останал си е българин. Един от тези, които стигнаха отново цитат до края на света. Както поетично се казва, документалният филм на Поля Станчева, премиерата е днес от 18 часа във Военния клуб, а за нас е чест авторката Поля Станчева, която е радиочовек, два мандата генерален директор на Българското национално радио. Впрочем, има само още една жена, генерален директор, Лили Попова. Драго ми е да кажа добър ден на Поля Станчева в студиото на Хоризонт Добед. Добър ден и благодаря за поканата. И то точно по толкова чудесен повод, от премиерата на нейния документален филм И стигнаха до края на света. Буквално краят на света обикновено се свързва с апокалипсис. Обаче метафорично краят на света, въпреки, че земята е кръгла и знаем това добре, се свързва с най-отдалечената точка от другата страна на земята. Или както а, Пипи се питаше, дали от другата страна а, на Швеция а, хората ходят с главите надолу. Не, но вратата се върти в обратна посока. Точно така. А, стигна до там стигна и а, там намери тези българи, които и никога-никога не се направиха аржентинци, ако използваме този великолепен израз. Да, тези българи е, са заминали преди 100 години. 100 години е, ни делят от е, онзи момент, в който много европейци тръгват към Аржентина, защото Аржентина ги кани е, да дойдат, подарява им земи и те започват да обработват тези земи, да ги отвоюват от джунглата. Българите са едни от първите, които пристигат, защото са земеделци. И защото това е периода в който, в който Европа е в дълбока рецесия. Това е периода след Първата световна война. Някои от тях идват дори и преди това. И именно тези българи започват не просто да населяват тази страна, те започват да я строят. Три големи общности всъщност има в Аржентина и те се намират в най-удалечените краища на тази изключително красива и много Интересна страна на страсти и контрасти. Аржентина. да. Можем ли да кажем, че освен строители на съвременна България, можем да говорим за българи, които се оказват строители на съвременна Аржентина? О, ой, не само. Нашите предси са кръстосвали континенти в търсене на нови светове и те са участвали в тяхното съграждане, защото сред тях има хора, които са ходили до Уругвай до Бразилия. Строили се жепе, линии, връщали са се са обратно. Интересно е, че освен а, земеделци, някои от тях са работили на нефтените платформи. Това са в, на платото в Патагония. а Други са работили съвсем близо до Буенос Айрес, в едно място, което се нарича Берисо. Там са били кланниците. А, Аржентина е много известна с най-хубавото телешко, което изнася и произвежда изнася. Българите са наистина участвали в създаването на тази страна, която е изградена основно от емигранти. Емигранти от всички страни. В филма има един човек, който в Берисо ни показа тези много интересни, вече изоставени фабрики за месо, които бяха изключително кинематографични, защото беше интересно да се снима в тях. И той ми каза, когато бяха а малък, поздравявах на 10 езика сутрин. Представете ли си, колко много хора от цял свят е трябвало да има? И сред тях са били именно и нашите сънародници. Нека да чуем а, малко от атмосферата на вашия документален филм. Пътуваме с часове в район, където не срещаме никой, освен коне, краби и змии. Всъщност това е чако. Територия, която е била отвоювана от джунглата, смърчете и много воля. Тук расте про дърво кебрачо. То теже като улаво, но е здраво като стомана. Кебрачовите гори на чако те карат да потръпваш при мисълта, че мъжете дърво секачи трябва да са имали силата на великани, за да изсекат джунглата. А българите са сред онези, които първи са извоювали тази територия, за да бъде днес за границите на Аржентина. Най-накрая стигаме до Роке Сенспен, вторият по големина град в провинция Чак, посрещани Петро Марков. И в следващите дни няма да се удали от нас и ще ни заведе навсякъде. И на паметника на Христо Ботев, и в дружеството, и на гости на младите, и на най-старите от емигрантите, които все още говорят български. Говорят български все още, а предават ли българския в поколенията напред или на практика само възрастните говорят? Това е проблемът. Всъщност, хората, които говорят български, са вече нези, които са около 90 годишни. Останалите, това са трето и четвърто поколение, Значи, много рядко някой от тях говорят български и то това се случва само ако майката е българка. А в тези вече смесени бракове това почти не е възможно. По-интересно е, че те пеят на български. Те продължават да танцуват и да пеят, се, имат изключително активна а, дейност на тези дружества, защото и в трите големи а, общности има дружества, които предават българските традиции, участват в празниците на емигрантите и наистина се гордеят с това, че са българи. Много тъжно е това, че няма кой да ги научи български. А, например, младите Искат да говорят български, но, но няма кой да ги научи. А, ето, този един от нашите герои, който 90 годишният Петър Колев казва, че неговия внук, както той е каза, онука ми идва а, всеки петък да му каже как да го каже това по български. А, и го уча по един. А, по един буквар за първо отделение, който ми донесе един посланник. Значи, преди години някой му е дал един буквар и по този буквар той учи внука си на български. Мисля, че сме им дължници. Тоест, а, би трябвало да им подадем ръка толкова далеч от, а, от ни са, да, не са били в фокуса на нашето внимание. А, а така ли си обяснявате и подкрепата, която вашия документален филм получи от Агенцията за българите в Чужбина? Благодаря за този въпрос, защото много искам да благодаря на госпожа Манджукова и на агенцията, която подкрепи нашия проект и която прави всичко възможно да промени тази наредба 103 от 93 година за преподаване на български язик на чуждестранни граждани, защото там не е прецизирано. Значи, чуждестранни граждани могат да дойдат и да получат стипендия да се обучават в България. Тука. Тук да. в България. Или да бъдат изпратени български учители там, където се преподава български язик. Но в Аржентина не се преподава български язик. А бихме могли да помислим за стипендии на наши студенти, които българска филология или испанска филология, които да отидат и ще имат възможност за практика и едновременно с това да преподават български язик. Тоест, а, мисля, че това би могло да се случи и сигурно не, не е толкова сложно, ако има политическа воля за това. Същност, това е много ясно казано, това, което чуваме от вас сега. На практика в тази наредба е изключена хипотезата, в която в една голяма, отдалечена от нас страна, като Аржентина, на практика няма катедри по-български, които да бъдат захранени с български филози и специалисти от България, но точно там пък, а една поява на хора, които да преподават български на трето, четвърто, пето поколение а, от първите български емигранти там, биха, би било нещо изключително полезно. Изключително полезно. И не само това, защото една част от тези млади хора, трето и четвърто поколение, искат да станат български граждани. Но за да получат българско гражданство, доколкото знам в момента ще се променя закона, едно от изискванията е да говорят български язик. И тук е параграф 22. Те искат да бъдат българи, те искат да останат българи, да бъдат свързани, да потърсят кореници. Много интересно, знам от нации, които са емигрантски нации, като ирландците, че третото и четвъртото поколение се връщат. Не знам защо. Може би има и нещо символично в това, нещо като Моисей, който 40 години ходил в пустинята. Може би четири поколения трябва да минат, за да се върнат в родината. И те много искат. Някои от тях са подали документи за гражданство, да не говорим за това, че непрекъснато пишат, искат да, да знаят какво се случва тук. Да. Несъмнено, те са ви посрещнали с отворени обятия и това се вижда в филма, предполагам. Но а, как стана... Откъде дойде първия подтик? Как изобщо влязохте в тази история? Ами, тази история тръгна с на Антарктиците, който всъщност акустира в Аржентина. И а, при второто а, му завръщане, те а, спряха в Комодор Ривадавия и а, аз отидох за да посрещна кораба и там всъщност се запознах с третата голяма общност. А, а, Освен тази... а вие бяхте в Аржентина? Аз бях, под... бях в първата експедиция с кораба и навръщане спрях в Аржентина. И тогава всъщност се запознах с тази общност. Сега имаме личен мотив, а, но това е част от а, моя личен разказ, който ако дойдете да гледате филма, ще го откриете. Добре. А, казахте нещо друго любопитно, че те пеят на български, но не говорят на български. А, и още един удивителен израз, който ми се иска да а, изговорим и в ефир. Той е свързан с пирин. С планината пирин. Да. А... Какъв е израза? А... Отивам. А... 90-годишният Петър Колев, който а, каза Отивам в пирин планина и ще се лее кръв и свобода. Ще се лее свобода. Толкова красиво го каза, всъщност, може би продължава да, да носи в душата си тази, тази, тази чувство за свобода. Много интересно. Лее свобода, наистина да. е, е, изумителен <свят> изумителен изказ. Аз предлагам да чуем още малко от своеобразния трейлър към филма «Истигнаха до края на света» на Поля Станчева. Отбиваме се в къщата на кръст Едно място обвито в легенди Едни казват, че човекът построил къщата Е православен свещеник И бягал от войната Други, че бил участник в септемрийското въстание И имал смъртна присъда в България Но каквато и да е истината Едно е сигурно той е в душата си вярата в Бога и надеждата че някой ден ще се върне в родината. Започнал да строи къща на кръст там, където англиите му посочили. Всичко тук, включително и масата, е на кръст. Има четири врати и осем прозореца. Във всеки ъгъл има резервуар с вода и е прокопан кладенец. Оградили къщата с ровове и когато били вътре, вдигали мостовете, за да бъдат защитени. Така е станало. Найден Иванов се върнал в родната крушовица и днес костите му почиват там. и завръщания много голяма част от тези българи, които стигат до края на света, тези, които влизат и в историята на документалния филм на Поля Станчева, заглавен, и стигнаха до края на света, бягат. бягат от война, бягат от преследване. Те са емигранти. Колко, колко видиме този мотив на място? Имало ли е нужда те да крият, че са българи? Да, за имало е нужда. Може би това и обяснява факта, че много от децата им не говорят. Даже в едно от интервюто една от внучките на, на такъв българин, който тогава напуска заради войната, казва, че те са говорили помежду Дуси на български, но никога не са учили децата си на български, защото не са искали да знаят, децата да знаят за какво те си говорят. Тоест, очевидно е имало и други причини, а в РЖД е имало закон, който позволявал да бъде екстрадиран всеки, който е политически нелоялен, некоректен. Така че, вероятно, те също са имали нещо, което, което ги е карало да премълчават откъде идват и, и защо са там. Било да забравяме, че това са много турбулентни времена. На Първа световна война, някои от тях бягат от война, от а, мобилизация, други бягат след септемврийското възстание. Има едно... едно трета вълна, която е след 40-та година, 45-та година след, където също бягат и търсят, търсят убежище. Аржентина е отворена към емигрантите и това може би я прави атрактивна за всички тези хора. А, но... но по, по някакъв начин в Аржентина а, остават всички тези политически противоречия от а, различните групи, които идват като емигрантски вълни от Европа и това също определя едно о, ниво на сложност. Да, о, да, там. да, да, там е доста сложно в това отношение, но Аржентина е страна наистина, както казах, на страсти и контрасти. Там а, религията и политиката вървят ръка за ръка, както тангото и футбола. Изключително интересна, невероятно колоритна страна. Страна, която започва от екватора и стига до ледниците на Антарктида. И това я характеризира с... Това има отпечатъки върху темперамент на хората. Разбирам, че днес целият този противоречив, много страстен, но изключително красив дух на Аржентина ще бъде усетен по време на премиерата на Истигнаха до края на света» на Поле Станчева в военния клуб. Да завършим само с това, което вие искате да чуят а, хората, а и политиците в България? А, искам просто да а, да си спомним, че нашите народници, потомците на нашите сънародници, които се емигрирали през 100 години, имат нужда от нашето внимание. Нека им помогнем. Нека им помогнем да запазят българското си самосъзнание, защото те го носят. Много благодаря, Поля Станчева. Премиерата на нейния документален филм изстигнаха до края на света е днес във военния клуб.